الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مدل له ومن يدل فلا هالي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما بعد اين استقى الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Kachar al-umuri muhletatuhah. Wa kulla muhletatin بدعة، Wa kulla bid'aatin dalala. Wa kulla dalalaatin siin nar. Kita lanjut kisah. Kita salah sampai pada turunnya ayat di subuh hari, ayat-ayat yang menjelaskan pengampunan untuk untuk sahabat Kaab, Mirar dan Hilal Ridzallahu Anhu, yang sangat menarik ketika ayat-ayat pengampunan -ayat ini turun respon kaum muslimin para sahabat yang melakukan pemboikotan kepada tiga sahabat ini diboikot selama 50 malam 49 hari Ketika turun taubat, penyata mereka sangat berbahagia. Mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan taubat Allah untuk mereka. Ada yang ke Taatim Malik, ada ke Sahabat Mirara, ada yang ke Hilal bin Ma'iyah. Berawal Allah Bawa. Yang pergi ke Sahabat Syaraf. Ada yang mendaki gunung. Dan ada yang berkuda. Berlomba. Ingin menjadi orang yang pertama menyampaikan kabar gembira ini kepada saudaranya. Padahal sebelumnya. Jangankan berbicara. Menjawab salam pun tidak boleh menjawab salam. Proses pembuikota. Ini diterapkan oleh Nabi alaih istalatuh selatuh untuk orang yang bersalah ketika ini. Tapi begitu turun taubat luar biasa kebahagiaan mereka. Yang berkuda bersegera, yang berjalan kaki lewat jalan pintas, kaki mendaki gunung. Begitu dia tahu akan kalah dengan yang berkuda. Eh. Akhirnya dia mengambil kecepatan suara. Bukan berlari seperti suara. Dia berteriak dengan suara tertinggi. Ya Kha'af. Dimani. Abshir. Dengan suara tertinggi. Ternyata suaranya yang duluan tiba. Dari penunggang kuda. Begitu sampai di hadapan Kaab Dengan terengah-tengah. Menyampaikan kisah taubat ini. Sahabat Ka'ab berkata Tak kala dia datang memberi khabar gembira kepadaku saya melepas kedua pakaian saya pakaikan padanya atas khabar gembira yang disampaikan kepadaku kata beliau demi Allah saya tidak punya pakaian selain keduanya tapi dilepas juga karena bahagianya ingin memberi hadiah kepada sahabatnya yang memberi kabar gembira. Demikianlah, saya pinjam dua pakaian supaya bisa datang kepada Nabi Alaihissalam. Gitu datang kepada Nabi di sepanjang jalan di masjid, manusia berkelompok-kelompok, jamaah demi jamaah menyambut saya. Sambut kabar gembira Taubat Allah kepadamu Santi saya masuk ke masjid Di masjid Manusia semuanya duduk Tak ada sahabat yang berdiri Sahabat olah Bin ubaidillah Olah Bin ubaidillah Angkit berdiri Menyambut saya Menyalami saya Memberi khabar gembira kepada saya Sehingga penyambutan sahabat tolha ini Betul-betul membekas dalam diri Sahabat Ka'atim Malik Tidak ada Ketika berada di hadapan Nabi Kata beliau Tak kalau saya memberi salam kepada beliau Alayhi salatu wassalam Maka nampak di wajah beliau cahaya kebahagiaan. Pembuikutan itu bukan untuk menyiksa. Pembuikutan itu untuk berbahagia. Supaya lahir manusia lebih mulia. Beda dengan sebagian orang yang sedikit-sedikit hijrah-hijrah yes. yang semata didasari oleh emosi. Kita ketika sudah mendengar sahabatnya bertobat. Justru dia suka. Alikhuwah rahimahmu. Kata Nabi. Sambutlah kabar gembira ini. Di hari. Yang tak ada hari yang lebih baik bagimu sejak engkau. Semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Sahabat Kaab bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah apakah tobat ini dari engkau atau dari Allah? Kata sahabat Ka'at bahkan datang dari Allah. Wajah Nabi betul-betul seperti buran purnama karena bahagianya. Saya berkata kepada Nabi Sungguh, di antara wujud taubat saya, saya lepas semua harta saya, sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Sebab taubat dan sedekah itu bergandengan. Kalau ada orang taubat dari kesalahan, kemudian malas bersedekah, tambah kikir, itu tanda-tanda rusak taubatnya. Apalagi kalau pelanggarannya berhubungan dengan harpa. Mencuri, menipu, merampok, korupsi, dan semacam itu. Yes. Atau ribawiyah. Taubat dari semua itu. Tapi tambah sikit. Atau berat baginya untuk bersedekah. Itu tanda-tanda taubat -tanda yang rusak. Lihat bagaimana sahabat Nabi mempraktekkan taubat seserahkan seluruhnya apa kata Nabi tahan sebahagian harta engkau sebab itu lebih baik bagi engkau karena Nabi menyuruh tahan sebagiannya maka beliau tahan kemudian beliau berkata wahai utusan Allah tidaklah Allah menyelamatkan saya mengagrahkan keobat yang sangat luar biasa ini Kecuali karena as-sidik. Saya jujur. Itu tadi Dewa Lepis Jujur. Karena itu. Di antara wujud obat saya. Selamanya. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali. Hanyalah kejujuran. Kejujur. Selama saya masih hidup. Akhirnya perjalanan hidup sahabat Kaab Terus berada di atas keindahan-keindahan, kejujuran Beliau tidak pernah sengaja berdosa Dan kata beliau Di saat menceritakan kisah ini Nabi sudah wafat Sudah lewat bertahun-tahun Beliau mengatakan saya mengharap Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga saya Di atas kejujuran ini. Lihat Bagaimana kebahagiaan Para sahabat kaum muslimin di didikan nabi Menyambut sahabatnya Yang bertauran Sangat berbahagia Tapi ingat Kebahagiaan Allah terhadap taubat kaum hamba-nya mengalahkan kebahagiaan siapapun juga. Kita sudah sebutkan hadisnya. Allahu asyadu farah. Sungguh Allah lebih dahsyat kebahagiaannya Di taubat ia abdi terhadap taubat hamba-nya. Kan itu Allah memanggil hamba-nya. Watubu ilallahi jamia. Ah. Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya. Kalian seluruh. Kepada Allah, wahai orang-orang beriman. Pasti kalian selamat. Kisah tobat sahabat Ka'ab ah, diungkap dalam Quran Ayat ini yang turut. Menjelaskan tobat. Di sini, titik penekanan yang ingin kita tekankan. Yang merupakan salah satu dari puluhan. Dari puluhan. Pembahasan. Tauan. Yang terdapat dalam surah at-taubah. Khusus surah taubah, Ada sampai puluhan. Minimal dua puluh. di antaranya yang sangat istikamah Allah Subhanahu wa taala turunkan laqad thaba Allahu 'ala nabi wal muhajirin sampai akhir ayat innahu bihim ra'ufur rahim di ayat selanjutnya wa 'ala thalathatil ladina ulifu hatta idza daqat 'alayhimul ardh bima rahaban sampai, sampai akhir ayat kemudian ditambah dengan ayat selanjutnya ittaqullaha wa kunu ma'as-sodiqin ini ayat 95 sampai 96 surah Taubah. Kita cermati ayat ini. Ada rahasia besar tentang taubat dalam ayat ini. Tadallah Sungguh Allah telah memberi taubat, Alam nabi kepada nabi Wal muhajirin dan kepada orang-orang muhajirin Wal ansar dan kepada orang-orang ansar yang telah mengikutinya dalam saatul usra. Yang telah mengikuti nabi fi sya'ah dalam kondisi sangat sulit. Ini pembahasan perang Tabuk. Sebab perjalanan peperangan ini sangat jauh, berbulan-bulan. Jangan bukan melewati lereng-lereng gunung, padang pasir yang sangat panas. Persiapan sahabat harus besar. Ditambah lagi saat itu, saat pacet pelik, kekurangan. Disinilah sahabat Uthman bin Affan memberikan sedekah. Yang tiada tandingannya eh, yang Nabi memberitakan dengannya beliau masuk ke dalam surah. Ia, eh, beliau memberi ribuan bekal untuk jay suluk usra ini, pasukan kesulitan. Allah kira ayat ini dengan innahu bingim rofirrahim. Ra Kita percingkat. Sungguh Allah terhadap mereka rauf sangat menyayangi sangat merahmati setelah itu baru untuk tiga sahabat ini wa al-thalathati alladhina dan Allah juga telah memberi taubat kepada tiga yang ditangguhkan khullu di sini ditangguhkan taubatnya sampai akhir ayat Sekarang cermati yang ingin kita tekan. Taubat turun. Ternyata diberi kepada yang berangkat. Dan yang tidak berangkat. Yang bertaubat. Jelas? Dalam satu lafak. Tanpa pengulangan. Lakab taballah. Semoga Allah telah memberi taubat. Ala kepada. Nabi muhajirin ansar yang mengikuti Nabi. Ini ikut perang. Dalam kondisi sulit. Dapat taubat. Terus lihat ayat kedua. Dan terhadap tiga orang. Tidak diulangi kata taubat. Sebab bersambung dengan sebelumnya. Dan terhadap tiga orang. Tiga orang sahabat Ka'af. Mulawah. Dan Hilal. Dari Allah SWT. Bersalah kerana tidak ikut berperang. Dan tidak punya hujud. Tidak punya hujud. Kenapa tidak ikut? Burni kesalahan. Tapi melewati proses. Tawabat. Akhirnya mendapatkan taubat pula. Para ulama memberi ilmu di sini. Bahawa. Setinggi tinggi anugerah Allah kepada hamba adalah anugerah taubat. Puncak pencarian kita adalah dapat taubat. Sebab yang pergi kuat melewati kesulitannya sangat besar. Kali betul perbuatannya dimuliakan Allah. Dimuliakan dengan apa? Dimuliakan. Pula dengan kaubat. Tobat adalah puncak. Apapun amalan kita. Harapkan tobat Allah dibalik kita. Ini pendalaman niat. Masuk ke dalam. Urayan-urayan niat yang terdalam. Ada orang berniat. Ikhlas kepada Allah. Mengharapkan rahmatnya. Bagus. Tapi itu global. Harapkan rahmat puncak. taubat dari Allah. Harapkan penampuan Allah. Dengan solat kita. Dengan ibadah kita. dengan Amalan-amalan kita. ketahui lah ikhwah taubat, pengampunan adalah puncak perjalanan hamba hidup seorang muslim adalah hidup di atas la ilaha illallah dan sehebat apapun kita mewujudkan la ilaha illallah maka ujung-ujungnya tetap istighfar minta pengampunan kepada Allah mau dalilnya Coba cermati ayat ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah washtazfir bidambik walil mu'minina wal mu'minat. Di akhir ayat, coba dua perintah dari Allah. Perintah pertama fa'lam in Muhammad akhul a'ilati illallah. Saat ayat ini turun tidak bisa lagi dilihat. Sampai di mana ilmunya Nabi Muhammad tentang la'idahir na'usah. Sangat dalam, sangat luar biasa sudah. Tetapi diperintah lagi supaya memperhibat ilmunya. Kemudian menyusul perintah kedua. Yang tidak bisa dilewati oleh perintah pertama. Apa itu? Wastaghfir. Ridambik. Minta pengampunan terhadap kesalahan. Dan kesalahan orang-orang yang beriman lelaki dan wanita. Beristighfar zaman. Beliau alaihissalatu wassalam dalam satu majlis dalam satu majlis sampai 70 kali beristighfar bertombak. Padahal beliau telah mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Kita terlalu lalai menganggap diri kita lebih menganggap kita selamat dari dosa. Padahal justru kemuliaan itu. Ada pada istighfar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. <tik> Fakam anakulailahillallah wa astaghfiriladzim. Ada lagi ilmu yang menegaskan bahawa jenjang tertinggi dari perwujudan la ilaha illallah kemarakan arahnya harus diakhiri dengan istighfar. Mengejar jenjang istighfar. Mengejar penampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah syariat Islam. Sehabis ibadah-ibadah besar, kita diakhiri dengan istighfar. Habis sholat, suruh istighfar. Habis haji, berbanyak istighfar. Habis berpuasa, istighfar. Ibadah-ibadah besar, diakhiri dengan istighfar. Bahkan! Puncak perjalanan hidup Nabi. Ternyata perintah terakhirnya pun istik. Istikhtar. Ida ja'a nasrullahi wal fad. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan. Waraitan nasa yadukhuluna fi dirillahi afwaja. Dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah. Afwaja. Fauj wa fawuj. Gelombang demi gelombang. Masyarakat demi masyarakat. Suku demi suku. Kalau sebelumnya satu-satu sembunyi-sembunyi tapi puncak kemenangan Nabi di akhir-akhir hidup Nabi berhasil dakwah dengan keberhasilan yang tiada tandingannya. ternyata setelah datang ini apa perintah Allah fasabbih bihamdi rabbi sucikan Tuhan puji besarkan Tuhan apa perintah terakhir wasterfir innahu kana tawwaba intalah ampunan sungguh dia maha memberi ampunan Abdullah ibnu Abbas demikian pula sahabat Umar dan anhu memahami ayat ini mereka mengatakan apa? ayat ini adalah ajal nabi ayat yang merupakan pertanda ajal nabi sebab Allah sudah suruh istighfar Sementara istighfar dalam Islam. Itu letaknya di akhir. Puncak dia. Kalau sudah disuruh istighfar. Berarti Allah sudah. Akan angkat Rasulnya. Dan benar. Ini ayat. Surah. Merupakan ajal Nabi. Alayhi muskala. Ada satu peristiwa. Yang betul-betul mengangkat istighfar itu, pengampunan itu berada pada derajat tertinggi. Peristiwa terjadi di pada Mashya, dikisahkan oleh Nabi Alaihissalam dalam hadis yang sangat sahih. Terkenal hadisnya, hanya uraiannya banyak yang tidak paham tentang sekelompok manusia yang mendatangi Nabi, ah, Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam supaya apa? Nabi Adam minta kepada Allah. Supaya disegerakan hisa. Sebab berkumpul di pada mahsyar itu sangat mengerikan keadaannya. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam menyebutkan dosanya. Kesalahannya. Kemudian mengatakan nafsi-nafsi diriku-diriku. Hanya beliau mengatakan pergi kepada rasul pertama yang diutus ke muka bumi, Nuh alaihi salatu wassalam. Sesampainya kepada Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Daud juga menjawab dengan jawaban yang sama. Menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi, nafsi. Hanya beliau mengarahkan pergi kepada Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ibrahim alaihi muskara. Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban demikian. Menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi. Hanya beliau mengatakan pergi ke Kalimur Rahman. Orang yang dibicari langsung oleh Allah. Alaihi salam. Nabi Musa alaihi muskara. Tapi Nabi Musa pun mengatakan kesalahannya nafsi hanya beliau arahkan kepada kalimat Allah yang tercipta dengan kun fayakun maka jadi tanpa ayah lahir dari seorang ibu yang sangat suci Isa alaihi salatu salam. Nabi Isa pun menjawab nafsi-nafsi coba lihat setiap Nabi ketika mengarahkan kepada Nabi yang lain maka apa? dia pasti menyebutkan keshebatan paling khususnya Nabi. Sekarang Nabi Isa juga mengatakan nafsi-nafsi. Dia mau mengarahkan ke mana? Tidak ada kecuali Nabi saja ke satu. Yang termulia, tershebat. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesampainya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Ana sayalah pemilik hal ini memang hanya nabi yang diberi kesempatan untuk meminta ini. sekarang apa pujian nabi isa kepada nabi muhammad alaihi salatu wasallam yang sangat banyak pujiannya beliau hanya menyebutkan dua sifat untuk nabi muhammad sifat ini mewakili semua sifat idhab ila adib kadzafara allah la Ma tukadam min zambi, wa ma tukahr. Kata Nabi Syah, kalian berangkat. Engkau berangkat. Idhabu ilam. Kalian berangkat kepada hamba. Sifat pertama sebagai hamba. Kemudian menyusul sifat kedua. Hamba yang telah mendapatkan pengampunan seluruh kesalahannya yang lalu dan akan datang. Pengampunan. Kemuliaan Sebagai orang yang terampuni Kalau begitu sangat jelas Ampunan Allah Adalah puncak harapan kita Kerahkan segenap keikhlasan kita Kecintaan kita Harapan kita Takut kita Ibadah kita Amalan kita Dengan jasad Ruh kita Batin kita Dengan harta kita untuk mengejar Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Obatlah Obat Hebatnya Ampunan itu Justru dipersiapkan pula Untuk orang-orang yang bersalah Sehingga dengan ampunan Dengan taubat ini Orang bersalah justru lebih mulia Daripada sebelumnya Lihat peristiwa wanita yang berzina, Justru mendapatkan taubat yang seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka tobatnya masih lebih luas. Lihat bagaimana ampunan Allah SWT kepada pembunuh seratus jiwa. Lihat bagaimana ampunan Allah SWT kepada tiga sahabat ini. Dan jangan jauh-jauh, lihat bagaimana ampunan Allah SWT kepada Nabi Adam, alaihi salatu wassalam. Sebelumnya Nabi Adam di surga, tapi bersalah, dikeluarkan dari surga. Setelah keluar Bertobat, mengakui kesalahannya. Dengan tobat ini akan kembali ke surga yang lebih nikmat dari sebelumnya. Ternyata kesalahan adalah perkara yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Kita semuanya adalah sosok-sosok hamba Allah yang bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Kullu bani Adam kafah, semua najis itu adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in thawabun dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Bertaubat, bertaubat, jadikan dia amalan kita, jadikan dia harapan kita, jadikan dia dzikir kita, jadikan dia maksud dalam ibadah kita. Jadikan dia puncak harapan kita. Tobat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari bid'ah, ah. dari kerustaan, dari pelanggaran-pelanggaran Dosa-dosa besar. Dosa kecil. Tinggalkan yang makruh. Eh. Tinggalkan dosa besar. Yang lanjutkan dengan meninggalkan dosa-dosa kecil. Selanjutnya tinggalkan yang makruh. Kemudian lanjutkan. Jangan terlalu sibuk dengan perkara ubah. Sibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian tingkatkan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Dengan hal-hal yang sunnah. Sebagaimana sabda Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al yakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Hendaknya berkata yang baik atau diam Hanya dua Petunjuk Nabi Berkata yang baik atau diam Ini jamaah Sedikit urayan Tentang Tawabat dan keindahan Tawabat ini Semoga Allah SWT Memberi petunjuk Kekuatan kepada kita Untuk memperbanyak Tawabat Mempersyibat Tawabat Dan memperkokoh Tawabat kita dan saya ingatkan, saya ingat saya pernah ada ceramah tentang Sayyidul Istiqbar. Doa pimpinan pengampu, pengampunan di masjid ini. Dalam waktu Maghrib Isya ini. Tetap amalkan doa itu. Sebab dia adalah pimpinan semua doa. Sebagaimana dia adalah pimpinan doa pengampunan. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon di maafkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hatta ibun almustaghfiruna lillah ila Allah dan meninggal di atas kemuliaan sebagai hamba yang bertobat dan beristighfar kepadanya Allahumma amin ya arhamar rahimin innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa wasahbihi wa sallam fi man katsiran wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi